بسم الله الرحمن الرحیم بابو کرا لغیر باب کراهته رد ال ریحان لغیر عذر باب په بیان د مکرو والد وا پښکول او د خوشبوې بغیر د عذرنا تا چا خوشبوی درکلا سینته درکلا خوشبوې درکلا ګولې درکاره چې نو دا غي مناسب ندی چا غته وبل هو یو خو عذری چې تعالی خنوی په زلکیږي بے ځای کیږي نو بیا خیر ده عنبی هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضى عليه فلا يردوه ا سوچ پېش کړې شو باغباني خوشبوې ندي واپس کوي باغباني خوشبوې فلا يردو ندي واپس کوي دا خوشبوې پاغا فإنه خفيف المحمل ای ور ی حیزه کا چدا سپک پورتک اون ګرې پورتکړې شوی دې سپک شیز دې نو تو ولدا په بان باندې اوس ګران نه دې پتا سو بوښ خو نه دې پچ شیشه درکا سنت دې درکلو نو تو واپس کي وري او خيستا بو بوی لري خوشبو دا او مسلمون وانا نس ابن مالک ان النبي صلى الله عليه وسلم کانلای رضو تویبا او نبی علی السلام چې نبی واپس کو خوشبو خا خوشې نبی علیه الصلاۃ والسلام بو خوشبو نو واپس کولا حانو واپس کوله خوشبو لرا چې نبی علی السلام بو خوشبو نو واپس کولا کچا بول او ورکل نو او هغه استلا رواه البخاری زکه خوشبو کې ډېرې فیدی دی پدې انسان درڅ کېنی موسوودري کې د دین کار لذي خوشبو ویلږي نو هغه سره فېده راځي نور ملکورو ته خوشبو ویلږي باب و تل مطه باد په بیان د مکروه کولو د مکروها صفت کول مکروه دي ګوره صفت کول د یو کس هغه دي باب كراهه المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسده من اعجاب ونحوه وجواهي لمن اومن ذلك في حقه قره باب ده په بیان د مکروه والی د صفت کولو یعنی په خله تعریف کول داغه داره مکروه دي چې څوک خپل او تعجب کي مبتلا کئ فلزان پتاکبر کولو کی ته مبتلا کول خطر وي غتا د پاره اچا چې د وی پارهبانی مفسد زند فساد کولو د کېدل او من اعجاب ونحو هي اپتکبر کولو د خپلزان یا پتاکبر کولو هغه سره هغه کې تکبر راځي او پجواز جواز د پاره اچا اومینا اوزالک فی حقه چرا مخوس کولی جدا په حق دای کی حیا مقصد دا دے دا باب دے دا غچاپ بارکی چې مخه مخ صفاتونه کئ نو دا مقروه دی د چاپ مخه کی صفات کول دا چ په هغه باندې سزا تکبر یری د فساد یری او پا اچا چ زده یری نو داغه په حق کې د جواز فتوا شته خو چې امن وي و جواز ایمان او منزاد چې امن وی د دینا نو دا په حق اجازه چې داغه کې لوین راضی پاک تکبند راضی پای کې هو خود پر ستنه راضی نو کداغه صف دغه په مخ کې وګ وخای کته زو راځي نو خیر دی بیا وعنه په بی بلاله ډیر داسره بلاله داسره اؤچ دستاسو خدای سم ما دوی وځينا په دې کې احاديث ذکر کوي چې دا, دا آو جس جس سفت چا په مخ کې با داغه صفت نه کې او بیا داغه چا صفت خنره چې پای کې سر ازي لویواله راځي <تصفح> وګور اباده خلک چې داغه صفتونه وو کې چېږي کې لبیک چېږي کې فلانه زنده‌باد اغا حنورم پکوره او بازونه پدی تن دیبان کی نیم جزو خو یو شیما غورا دا هغه چا کپټ کېده ګټو फायदा ک پکول نه نه صفت یو د الله په کار دی وعن موسی شعری رضی الله تعالی عنه قالا و سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل و يطري في اور نغه اوه ماده د لودو نبي عليه السلام نه د یو شریفه بارکه چې صفته کاوه د بل سړی او مبالغه کوله دا غسړي په صفته کې ډېر دا مبالغه مبارکه په صفته کې کوله نو فقال ان النبي عليه السلام اهلکتم او قطعتم ظهر الرجل داس سنا پاغه باندې داس صفوتو نادا کول چې راودنبیلی سلام پاغه قصدم مطوب باندې وی وی اهلاک تم هلاك شو ک تاسو او قطا تم یل هلاك تاسو او یاد خپل رو شا ماتک له غسک له تاسو ی ستاسو په هر په دې خپل نه خوشاله شي او د تکبر په بټو خېل کې با د راشي او دا روحانی هلاکت دی شته دا د هغه صفاتو نو کینو هغه په دغه پلان نه خو شاده جزو خو ډیر لوي سړي ما نه که دا چا مخه داغه صفاتو کړشه او هغه پهغه نورم عاجز کی چاله ماک کې نورم دینداری پیدا کا خیر دی او کله هغه کې خود پر سندي او تکبر دا راجير وي داغه مخ کې نه دا تاسو هلاکت شادا غصرم حلاک اکڑا پر صفت کولو داغا عاقبت تکبرو الویداشی ولتراو المبالغتو فی المدعی او مبالغتو پر صفت کے وعل ابی بکرہ رضی الله تعالیٰ عنہ ان رجلن زکرہ اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسنہ علیہ رجل خیرہ بے شک اے اسرے ذکر اکلے شداغت نبی علیہ السلام و سلامہ دو شفتیو که پاگه یو سری د غروالی نو نبی علیہ الصلاة والسلام وی قطعت عنق صاحبی کا واب سوستا لرا چه کٹ کتا کٹ نبی علیہ الصلاة دا اغفر بارکی سوئی وی وهک کتا تا تا صاحب کا هلاک شی تا د خپل کټ کتا سر د خپل روړ د خپل روړ سر د مات کو یقوله مرارن وې دې جملې لره بار بار بیا بیا وهک کتا تا تا کا ان کان احدکم ما دهلا محالتا چیر یو کاستا سو صفات کوم کې لام حاله خامخه بیا یو یک پتا جو څو خامخه د چا صفات کوي نسب لري باجی کرا فلانه او فلانه او فلانه او فلانه دا صفته نو بولور کی چې پاغه صفته هغه بیا غیر غیر شی غیر لار رو تواودي الهغه صفته د چا سره کې فو سفت صفات دې ده فارقوم چې د ابل پس کوما نور په خپکوما الله د خپل بیا خپکی نددی دی پارا دچا صفت کوم چد دی کس صفتو کما چد دا بل پر خپا کم چد دے پر خپشی نو الله پلا آغا کس خپا چې کم دا کار کئی فلیقل ناغدیو ایدا سے احسبو کذا و کذا زما گمان دے دا فلانے دا سے دا سے دے کذا دا سے و کذا و دا سے په فلان می ګومان د دا داسه داسې سيزونو ده ان کان یرا انه کذالک کچرت ویل دي چې دې کذالکوم دارنګې دي قد د په خیال کې هم دا شانوي څنګه چته وای وحسیبو الله او ګومان د کوم باندې د الله یا اي ګومان کوي په د الله یعنی الله د تا اللہ اللہ اللہ الله د د حال الله تخه معلوم دی زما ګمان دی الله پې خپې دیغا پېښ خبر دی والله ی کله الله احداف اوونه پاکې په الله باېڅوکو یعنی د الله په مکې د چا پاکالې مکوو چې دا سر دی الله خبر دی دغ د حالاتونه ستا پهنی هغه ډیر پاکرې خو کېژ چې داله په نسبانې هغه ډیر بدرنګي هغه ډیر خراببي متفقون علیہم <عليه> اتفاق کړي شی په دې حدیثه بخاری او مسلم وعن همام ابن الحارث عن المقداد رضی الله تعالی عنہ فحزرت نقل ان رجلا جعل یم ده اوثمان رضی الله تعالی عنہ چې بشکې یو سړی او ګورزو صفات ده حضرت اوثمان یو سړی یا ده اوثمان فاعمذ المقدار ونقصتكو حذت امداد رضي الله تعالى فجصا على ركبتيه نو ادره دو فا دعالو على ركبتيه پو دعالو زنگونو پو اورک باثی جنگونو باندې فجعلن شوروش یحسوک اچول به په مخدا کې الحسبا کانی وټوب دا شود او وی غته عثمان رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ نک دا سکت نو فقال وی غا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یریتم المدحین کلاچونی تاسو صفات چته چامه خامخ صفات کوي نو فحسو فی وجوههم التراب نو واچوي په مخونو دای کې خاوري ایکه د چامه خامخ صفات سو کوي نو خاوري روالا او داغه صفات کوونکی په مخ باندې خاوري واچوا چته وړي د دفه مقصده د صفات کې مخامخ صفات دا, دا چا پا کار نه دی وروره فحصو فی وجوہی متراب رواہو او بی آئیو کیو صفت ستا بلکہ مغا صفت ستا دیو صفت کے دبل نکے داخل دیر نقصان دے نقصان دے کنے دے, دے دیو ازی پی دیو ازی پی آغا بل خفاکو ماللہ خفاکو فحصو فی وجوہی متراب رواہو مسلم النقل قرے دیر امام مسلم ہا گورا علامہ نووید دے احادیس دے دے یو مقصد رو باسی د د سفت کولو بځیا او د ځای کولو دییوس و وی ادی سووف نہیں ووج آفل ابا ه دا ادی ساغلی پناے کې چې مخ مغ چاې پتښري ووج ادی سو کتون صحیحتون اور راغلی په رواوالی کې ادی کسی را ډیر د بہت مبارک ډېره حدیث راغلي ده قال العلماء و در علماء او طریق الجمع بین الاحاديث ایوقال او طریقه جمع والو ما بین د احادیث کی ایوقال چې ویلې شي د صورت ده ان کانن ممتوح عنده کمال ایمان و یقین کچرتوی ممدود د سرا اخ چرت ممدود چ دچا ها چا ذذہ صفت کول ال داغه صفل کی اغه صاحب کمال او صاحب ایمان او صاحب یقینو بس اړړي په خا ان کانن یقین ان کچرتوی ممدود د سرا چې دا خاص صفۃ قولی شد د سرا کمال ایمان او یقینو داغه وریازه تو نفس اوی دے خاون دا ریاضتا ریاضتو نفس اوی دے صاحب د ریاضتو یعنی دا اللہ پر ازاکورو کجاد کو ششکون کے ہو ریاضتو نفسن یعنی خوشالون کے ہو دا قبل نفس دا اللہ پر کې و معرفتن تامتن او معرفت پرو دا اللہ یعنی دا اللہ تعالی دا معرفت مالک ہم ہوو بحیسو پداسه شان الله خفي جاندا قران او سنت سره بحیسو پداسه شان سره يفتتن چاغه په فتنكي نو واقعي ده ولایا ترو ان بو دوکه کي پزاده کا پدي صفت سره نو واقعي کي ده په فتنكي او نو واقعي کي ده پدوکه کي بي زاليكه په دي صفت سره په کولو د دي آ که س نه په فتنه کې کی واقعیا کی او نو دوک کېده اے زمایو که صفت زما زمامخ خامخ او چې سورا غځه ما سیفتو کې نو ز نورم عاجزیکوما ز ځان کې دو کازان لانو ر کوم چې زغه د لوی سلام زغه زخو صلیز زغه اسلام یا الله شکر دې چې زما دوخنه دې دوه خیر مخلوق تور وساو نو دا ریز نورم کو شووره کومه مقصد ده نورم کوشش کوم دغه به زوی هم زو هوټل ولسم شپ سټرو نه ما خارک ختی بده شپول بارډر موطدرس د وی علامہ دې نه نه نه اي نه ده هغه ما شپ پد نه پیدا کئ او چ نور رمضان کې اخلاص او عاجزی او خاصاری پیدا کئ نو دغه جایز دي ولا تلعب بی نفسه او nende په لو بو کې کولو صفات کول سره خپل نفسه نده غولې دل راخ پر نفس ولکه نفس پدې مغولہ بعض خلکو غولول دي مینه ولا طلب به نفسه لو فلسه به حرام ولا لو داسې صفات دچا دا په مخ کې نه حرام دي نو مکروده پوج خپل ځان له غولې خپل په صفت باندې نو خوشالي وو په دې خوشاله شي چې شکر دی الله چې زم ما د خلکو ته خیر ورساو زم ما د الله سننه د خیر کار ورساو ما د خلکو سره ساون نه کړی دی الله زمدہ اسم دې چې خلک په خوشاله دي نو زب نورم دا کار نو کومه زب تکبر ځان کې نه پیدا کوما زب مکرہ او حرام دی هو وان خيف عليه شيء من هذه الامور او کچرت یرا وکړی شو په د باندې د یو سجده کارون نه ا ا چې یا فتنه کی غرزيګی او یا ځان دوک کوي او یا ځان غلئینو بیا دغه مخکې صفته نه کوي کوریا نو بیا مخرو اده صفته دغه په مخدا کی کراهت او مکروه سره سره مخسان دي هغه را وعلى هذا او په دې تفسیر باندې نظر احادیس مختلفه په ذالکاره لريږي چې یو حدیث مختلف په دې تدبیق باندې او مم ماجا په البحثه او دا اسنه چې په او دا حدیثونه چې راغلي په بارده باحت کې چې دا وا ده مخه مخسیفت کول قول صلی الله علیه وسلم لی ابوبکر جللان هو تا وګور نبی علیہ السلام د ابو بکر مخک داغه صفات کړی و ابو بکر ته وی ویو ارجو اجکو ننهم زه امید کوم چې شبا ادا رینا زه امید کوم چې ته بشد چاره من اللذین دعا کسانو نبشی یو دعون من جمی ابواب الجنه ته چاغي برا بللیشي پټولو دروازو د جنت له دخولها د پارا د دا داخله دلو د جنت اې د جنت اته دروازې دې نو ته په ټولو دروازو را دنګې ته تب اواش کولې شي دغه مخه صفط نشم هغه کې هغه کې پیغمبر ته پته واچې دک تکبر او علو ناراضي په دې کې نورم عاجزي پیدا کی په فل حدیث لاخر په حدیث بلکې لست منهم نیته بل حدیث کې هغه پیغمبر پاکو ته ویني ته منهم د دینه ینه د چانا من الّذین دعاك سانا یوسف الونه او زرهوم خو یالا چه زول کریای خپلو لنګونو لرا دوجو تکبرنا ځان په صداکاګی باج اخره جامع او پنسه ځان په صداکاګی نو هغه وی یلا زمانه هم کله کله لنس شیخ کتلارشي نبی علی سلام ابوبکر تویت ته دا هغه خلکو نانی چې تاسو لنګ راخلی هو کتابصه کرا کړ لنګ سستوم شی او کتم لار شی او ته پتاه قبر نه کې دادو وجد عجز زینا دو وجد مجبورین او شی ایو د قست خلک ځان په سره راکای ګلوا حرام دا. ا لستا وقال صلى الله عليه وسلم حضره النبي عليه الصلاه والسلام حضرت عمر رضي الله عنه تم ما راك شيطان سالكا ندي نيونی تال شيطان نيونی تال شيطان سالكن پيولارا فجن تلتلن کي پيولارا فجن پيولارا الا سلك مگر اغزي پاغا فجن لا رغیر فجکا بغید لارستانه وګو دا نبی له حالت عمر ته ویلو مخامق صفته او تک ا اي عمر اچ پکه ملارت زی نو شیطان تاوینی نو پاغلا شیطان نذی په بل لار زی دا صفته کنه ده مونږه یې سره ای دا لازمي مو مقام درکله ولا حدیث فی لباهته کثیره او حدیث ح سپ اووا دیې ډیردي وقد ذکر تو جم خو صاحابو کې تبون نه را ځي صاحابوې حجززی را ځی نورم ان کے وقد ذکر تو جمله من اطرافیا ځان کې خااک سای چې چاته مخک ص پتو کو وا سمنیما او بیا چې ځانله شنو او جاه چالله زخدو دی لاک نیم ختااره سره ډیر سان کی ر د هغه د ځنک تکبر پیدا کی پر تاسو کومه رشتہ ځډلوي سره ما ځما خلک سي پتونګي پنيټونو را نه راځي سم نه يم تو جمله من اترف فی کتاب الاسکار او تاسو ما ذکر کړی دی یو جمله د اترفو داغې نه په کتاب الاسکار کې دسی اطراف اترف دسی په کتاب الاسکار کې ما دا غي بیان کړی بابو قرات الخروج من بلدن وقع هل البلاء فرارا منه وقرات القدوم عليه اے په دې حديث کې مې مقروه تل وتل د یو کلینا چې پاغه کلي کې وبارا غلې ده پکم کلي کې تې او پاغه کلي کې وبا خورشوا نو دا کلي نه بنځي او چې پکم کلي کې وبای او ته اغه کلي کې نه نو تبع کلي ته نور دي دا مقصد دی را. په دې کې احادیث سره کوي اولایا تو نه اینا ما تکونو یودر کوم الموت ولو کونتم فی بروج مشیدا کمزکه چهلو راګر بکی تاسو رمرګه اگر کې تاسو پاغا بروجونو چونه گچو کې کلو چونه گچو مضبوطو کې وانفقو فی سبیل الله خرچو کې پلار الله کې ولاتن قبیله مل تعلق عام ورزوی زانو په کولو لا سنون زیاده هلاکت تا وعلم مع اباس رضی الله تعالیهما ان, عمرن ان اختلا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی خرج الى الشام اے په دې حدیث کې د مهاجرینو اختلاف په قلمز کې راغله چې نبی صلی الله علیه و سنت خلقه حزته مرتب وکړي عمر رضی الله عنه اوته ته شام ته د مدینه شام طرف ته روان شو حتی د دای زاکانه به سرخ کله جوړ شد هغه مقام تا لقی یو او مرا او العجناددي ابو وب د تپو جررا وازحابو نو مخامږ شو د غ سره اغلو لې مشرهلولوې له ک والله یو داغې نه حظې ابو او د په جررا او دا غ ملګوفا خبر نو خبر ورکهغې حظتې عمرته وبا قد وقعه به شام چې تاقیې وبا واقع شوي په شام کې ته خوشام ته د مدینه روان شې خو په شام کې وباره با راغله لکه ان چې کومه و با کورونا ده ارته چې خو په الله د رحمت کې تشتاو کو نشته قال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ما قال او اللي عمر ما ته حضرت عمر ویل رجالانو ادعو ليه المهاجرين الاولين او غالي ما غه 파را مهاجرين اولني فدعوتهم نو مارو ته راغيله ده فاستشارهم ناغې سره حضرت مرم شرح وکړه واخبرهم او خبرې ورکړ تا ان لو باخذ وقا بالشام شو وبا واقع شو د په شام کې خور شوې ستاسو 67 د شیخ په سفر جاری او ساتو شام تلو چې واپس لارو مدینه ته اره نه تلکم تاسو نه چې واپس مدینه ته لار که کنه شام تب jihad د فارزو فختلفو نو خلافو کمواجرینو فقالوی باز داغی مواجرینو نو خرجتل امرن اے حضرتو مرد تر و تر ایده یو ضروری کار دا پارا چه جهاد ده نو ولا نرا ان جانو منگ نو منو او چه واپشت دا خینا نو منگ واپس کیو مو خودی و هم کار د جهاد د پاروانو او ویباز کسان او ما عکا بقيه الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسره باقی خلق دي او اصحاب د نبي عليه صلوات دي یعنی ته سرا لائق دي لائق لائق کسان دي غره غره کسان دي تاسره صحابو ل خلق دي تاسره او من نمینو ان تقدمهم على هذا الوباء چه تولانده که ده لو لو خلکو لرا لائق لائقو خلقو لرا پدا وبازه بانده منگ دانیوی نو چه تا اغلوی روی خلق وبا تبوزی اول تک باغی بانده وبا راشیو ده مسلم شدا منگوارو فقال حضرت عمر جلال <سؤال> ارتفعو عنی پاسه گئی زمانا ثم قال نبييي ابيي حضره عبد الله ابن عباس اوذعو لي الانصار قال ماذا فر انصار نو داوته ورګه حضرت ابن عباس هغه تا فاستشارو مشوره وکړه دا سره فسلکو سبيل المهاجرين نو لال دې په لار د مهاجرين د دماغ طریقه خپل کړه اختلافو ک اختلافي نو اختلاف او په شان د اختلاف ددې چ څنګه غویو د دم تاسو وی ها څنګه چا ویلو او د لولا خدي د جهاد د پاره راوتلو او بیا واپس کدن خن دی ځکه چې ځان او باجو وچنا مکه هو زید د حلاکت و بادان ولې حلاکت تزو وقال نو ان حدث مرنه ارتفع واني pase zaman sum qalan yawele Abdullah ibn Abbas radhi Allah ta'ala hu ud' li chalo ala mal hazat mar turu ala mal asu che haw na che pade muqam kiwi min mashi khat min mashi khat quraishin da ga mashaykhu do اغا خلق چه دا مکه د فتح دا مکه هجرت کلیو مدینی مونو ریتا آئیکن لوی لوی خلقو یا دا فتح دا نه نی پس هجرت کنو دا فتح نی آغی ایمان نو ریو فدعوتونو دعوت ورکاری للا فلم یختلف علیه منهم رجلان نخلافونو کو دا د خبر دینات دو سلو بلکی طولوی نرا ان ترجع بالناسی وینه مونږه چواپس ته خلقو ته زموندار راځي دا چت خړو واپس بوزواله تو خدایمو هم اداه زلبا او ممه کې کا د نړۍ په او با باندې ځکه فنا دا عمر عمرج الله تعالی نو فیناس حزت عمرج له اعلان په خلقو کې او کو اني مصبحن علی هزارن به شک از سبا كون کې زبا سبا واپس کې ګما سبا پټیم کې فسبحو عليه نو سبا ته تاسو پاي کې ځان یعنی تیار کې ځان تاسو د سبا پټیم کې فقال ابو ابي تم نو جوازلن وي افرارن من قدر الله ات تخته کې دالاد تقدير نا فقال عمر جلانو وي لو غيرك لا غیر وکالا یا ابا یا ابا عبیدا <تصفح> حدت مرې کغیر کچې ته وی غیر ستانا چویلې خبرې لرا یا ابا عبیدا کده دې خبر ستانا بغیر بل چا داسې خبرې نو مخیات علم او مقام خاون تو ول زاسې خبرې کې قالو خدا سے خبرانه کسے تا وکلا وكان عمر يكله خلافه او حزت عمر جلانو چ مکرو به خلاف قول دا سے اختلاف نعم اعلنا في الروم من قدر الله الى قدر الله ا مون ته تکودان دا زيدان لا نه اندازد الله تا اي ابو عبدا من الله تعالى د تقديرنا چہ هلاکت د الله د تقدیر لا چې د هلاکت نه حفاظت دي تختو یعنی کومګه دوباره ته ورن شو او موږ هلاکت نه بچو نو دا هم د الله تعالی تقدیر ده کدی وبا زه دا داخل شې که ک داخل نه شي والا ارا ایت لو کان لک ایبلن حزت کچت وی تاسو خبر دا کا کچت وی تاسو ته سوه خان یو خو فہبتت وادیان فہبتت وادیان لهو عذوتانی نو بو یو والا کې تا آشته د او خو کشتا یو خو نو بول یو علاقی کندی تا جدای غی علاقی دو پارو عدو دو خرون لدیف دو کندی دیف احدا هما خسبتن چیو دو دورنا خضرخی از خرده ولو خراج جدبتن جدبتن آبل <سؤال> چده نو بل <سؤال> شارلی سرے بل <سؤال> شارلی بلکی قادسالی دا یعنی سبب دا قادسالی گزی شارلی یو جارلیم اولیس ان رعیت الخسبتا آیانی کچرت سریت اخل را پدر آبازی کنوسر و رعیتها نوسر و تاغیل را بی قدر اللہ پاندازی دا اللہ و این رعیت الجدبتا اکتو قالا كندك نورين نوريت او ستايرلا پاندازيد الله باندې قالا ا حضرت عبد الرحمن او ابو لبله باشو چراغ عبد الرحمن بن او فرج الله تعالى نو ا ارغه حضرت عبد الرحمن د متغيبن فی باز حاجتی اود الغائب کی دن کے فبازو حاجتوں اور طلب کی موجود نو قال نو ان نور ان عندي من هذا علم قال اغوي ان بشک ازما فنس باند یو علم دے ما تا تا دے مبارک یو علم بیان کو چ زما علم قد بارک ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدلی یقول چوی اذا سمعتم به بارزن چکه دواوره تاسو دا فیوزمکا چپاغزمکا کی و با دا نو فلا تقدموا علیه نو مولا انده کیغه تاسو 파غزې تا مخک مزه و زاو قابل د ارزن او کلا چ واقع شید او با فیوزمکا و انتم بها ایت ای سو 파غی باندي باغزکی پدا ته رجو فرار من هو نو مباسه تاسو پته خد دا غین نه نو دا غین تاسو موبا مؤززا نو مباسه چه پکې مقصد دا چې پک خار کې او پاږه کې و بارر نن نو بوبدو باسنه پک پدوزی ا چې پک خار کې دا نهي او چې پک خار کې کې نهي او بل دې کې نو بیا به اخردا نذیر مختداي ف الحمد لله و الحمد لله امره جل الله تعالی هو ون صرفه واپس حمدي سناوي لله الله باندې حضرت امره جل الله هو او وي الله شکريا ادا کوم استا چې زما فیصله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فیصله مطابق وکړو ون صرفه واپس متفقن رہے والعذبه جانب الوادي طرف دو کان دتوي طرف دو کان دتوي وعنصا ما بن زيد رجل الله تعالى هو على النبي صلى الله عليه وسلم قالا وي اذا سموتم توعون بارزن كلا تاسو ته توعون دو بيمارې په يوز مکا په يوز مکا توون بيمار دو باضا فمدنخي اغي ته وي ذا وقا او کلا چواکش پیوزمکا باندیوان تنفیعو تاسو پائیگے فلا تخرجو نموزی تاسو دا غین متفقن علیم باب تغلیدی فی تحریمی سحر باب دی پا بیان باب دی پا بیان دا سختوالی پا حرمت دا سحر کے تو ور سیکن کنا رس آتی باب ده په بیان د سخت کول او په حرمت د سحر کې سختي تغليظ ده چې د جادو په حرمت کې سخت حرمت الله را لري چې دا حرام دي ها باب تغليظ فی تحریم السحر باب ده په بیان د سختي کول او حرمت د سحر کې چې حرم چې سحر حرام دي سحر حرام دے روړ حرام, حرام دے سحر حرام دے سحر کول انسان پہ کفر تلسی گی اسلام پہ کفر تلسی گو را دیمہ کے حدیث کتیر شو چګوره حضرت عمر رضی الله عنه صوره البیسل د خپل زمانه امام دې د مسلمانانو خو په یو هغه مساله کې د خلکو نا مشوراخ لې کله د یونا کله د بن کله مهاجرینو کله د انصارو چې کمه مشوره دا غې نو نو په هر مشوره عمل کول د امیر لازم ندی چې را یاره مشوره چکه نو د خپل ملګرو د جماعت ته مشوره والا هر کار چکه اگر امام المسلمین دی خلیفده بادشاه اوم دی هغه د سکه مې چې دا قانون دا سر تاسو له نه نه سره دا غې نه مشوره اخلي نو مشوراو په یو کار او بیا د دین په کار باندې مخا مخا مشوراه وکړي دویم دا چې کمزې کی وو بای بيماري هغه علاقه تفل مم منري او دا غزینا وطن هم کوهودي دا خبره حضرت او سبان جلان عمر جل الله او په تور حفظ صحت کړو وا دا توکل الله سره منافي ندي او سر به تاسو په الله اعتماد نشته وا په الله هم اعتماد شته منه غوندي دی دی حدیث کې ونه راځي چې زاسميتو متواعون به ارض فلا تدخلوا وا اذا وقع به ارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها ار کار چکهږي او دا په حکم د الله کوي په مرزي او په اجازه د الله کوي خو نه کړ کله الله اسباب پیدا کوي اسباب لهاس بکه و ما کفر سليمان ولکن نشیاطین کفر او یو علمو من الناس السحر ورا سحر دی یو خبیس یو پلید گنده شریر سحر پبارکه یهود یو کتاب د خپل ځان نه لیکلو خپل دیني ځان نه جوړ کړو او دا غدینو د کتاب اغه تابیدارو پای کی یو خبره دا هم غری کېلوه چهارو تو معروف د فرشتي دي او دا زالو په شکل په بابال خار کې اوسېدل او هغه صدا د جادو علمو چې کم یو طالب باورغه چمغل جادو زده کوي دا غیبا منکاوه چې حاجاز مزه کوي او کوڅو کې ذکرونه موږ او تاسو ذکر کوو بهراله خبره خوشې زموږ دا غی بیان په قران درسونو کې کو خدا به له خبره صحیح نه دا چې اغه شو او بیا غی زنا و شو او کوي کوي ځان دي او سزا دا خپل غلطه را دا دا د کوشل او دا غی مونږ صفوان کتابونه د اسلامه فارغېو چه ده فرشتی ده و فرشتونه گناه نه کی لا یعصون اللہ ما امرهم نسبحون اللیل و اللہا آغای ده شپیع و ده رضی پاکی بیانه آوته ویده آغای نه گناه شویده جادو پا باره کی جادوز ده کول ده غلط تی فجادو بانی عمل کول ده کفر ده او بجادو خورول داهم کفر ته رسيږي هو کدي د پاره کې علم د جادو زده کې د پاره د رد چې زه په لاره مې جایز دي خو عمل کول او خورول کفر دي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام ايجتني بوصوا ځان بشکي دا غوونه داغو هلاکوون کوششون نا مو بقا چا هغه هلاکوون کیږي د انسان تباید پردي قالو صحابو یا رسول الله ما حنا او شي زنه کم دي د تبای سبب ګرځي قال نبی علی سلام او شرکو بالله لتون لوم به پوغو کی شرک ده د الله سره دا انسان تبای طرف ته ذکا دشرک مبارک الله دوجایو سلطه النساء کی ویری ان الله لا یغفر اشرک بی و یاغفر ما دون ذلک لمی یشاؤ الله وایز شرک نہ مافوما کہ انسان دنیا نہ پر شرک باند لاله مغت معفی نکی و یاغفر ما دون ذلک لمی یشاؤ او په خانکه د شرک نه علاوه چې څو ډو غنانه دي الله انسان ته موقع بغیر توبه او که معافي نکیلودارې مناسب سزا چې څو ډې ابولو ور کې او چې بیا به کې شرک نو بیا به الله یو ځل د جانم روبازی او مشرک چې ده ابدال اباد د پارا په جهنم کې ویراوه تنشتا دا لوی سبب د هلاکت دی اجتانیبوا سبعن مبقات الشرك والسحر سحر کولی و قتل النفس التي حرم الله الا اللہ بالحق او سحر و جادوهم سبا درام پر لوی په مانش وروده د پارا د قلزان د پارا د د په سي گټلو شهر تروتی کاهن د حادثو کې را روان دي سټیویو سې نشانه سبا مجلسبا کاهن تروتی پیسې د خلکو نه اخلي او سهر او کوډه کې د لپاره پیسې هغه ستلم حرام دي دا شهر کولهم حرام دي کلا سرتا سرګوتا ټوڑا کپلو ورواچې کلو د دنک تور کې داغه نه معلومات کوي سهرو کې او په سهر باندې سې زونه معلومه غل وَقَاتِلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا اللہ بِالْحَقِّ وَجُلْدُ نَفْسِهِ بِغَيْرِ دَقَانُ الشَّرِيعَةِ وَأَكْلُ الرِّبَا أَوْ قَلَلُ دَمَالُ السُّدِّي وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَخُدْقُ خُلاَجُ دَمَالُ الْيَتِيمِ دِفَنَ أَخَرِيقَا وَتَوَلِّي يَوْمَ زَحْفِ أَوْ أَوْلِدُ لِي فُرَضَ الْجَنَّةِ تِخْتَ وَقَضُوا الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتْ او وشتلی الزام لگو لی پا پاک دامنو مومنانو نا خبرو زنانو باندی متفقن علیه دا لی گناہ ندی پو گناہ نو اللویو کے تهمت لگو لی پچا باندی وشتلی پو تهمت باندی اللہ دنو دکھو نو ساتی خواب بابنان المسافرات بالمصحف الہ بلاد القفار ازا خیفو کو بی العدو حرام دی نه ممنودی سفر کول د کافرو ملکونو ته قران ځان سرولل بلاد او خارونو د کفارو تا کله چې دې د واقیا کېدنو داغه پداسوند د دشمنانو کې اے چې کافرو ملکونو ته ځنو ځ سره به قران نه ولې لکه انډیا ده لکه یورپ او امریکا او اسرائیل یې هغه سبب کونو ته قرآن نوړې ځکه هغه د قرآن بیزت کئ کله قرآن سیزي کله قرآن زل زل کئ کله قرآن باندې ګرد زیبال دار نو دا هغه د بیزتای د وجه نه به قرآن عامل کونو ته نوړې ځکه قرآن زای کیږي اوس په حدیث ذکر کئ ا دې ویژه مال د قرآن شوقي نو په پاکستان مسلمان منکول کې وخت تیروا علي بن عمر رضی الله تعالی عنه ما کاله و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علی السلام مړه کړي ایوسف ربل قران ایوسف را چې سفر دې وکړي په قرآن سره اله ارزل آغاز مکه د دشمن تا د دشمن مکه ته د قران پاو کولونه نبی عليه السلام منا کړه دا چې اغه ملک نو تزه سفر کې لوړل دو قران د پارا سفر کول التا لکه د قران سره داغه د قران به سکے په حرمت کې ورنه کوي دا وسم دی وکړه قرانو سړي وکړه سره کې کلا سکے کلا او متفقو نارے اتفاق کلے شوئے پدے حدیث کتے پو خالد موسم ابیا پدے واقعی مخبولی لیکن آرہیو شئے نا پدے واقعی خوڑیر رول اللہ رخلی کلے سیجی کلے او سا رسکے کلے او سا رسکے مشکات جلد اول